16. Jeff DiMarco korábban kezdte el a napját, mint Hézől, Ő nem ért rá A szálloda presszójába reggelizett, és éppen végzett, amikor belépett Eugene, és az egyik szomszédos asztalhoz telepedett le. Azt várta volna, hogy Eugene tekintettel a teremetére valami kiadós reggelit rendel, de nagy meglepetésére csak narancslét, pirítóst és kávét kért, és azt is csak lassan, étvágytalanul fogyasztotta el. Chef elnézte eugene és arra gondolt, hogy ritkán látott ilyen komor arcot. Persze, ha valakinek felesége meg gyereke van, nem csoda, hogy aggaszza a bonyodalom, amivel keveredett. Nem kell feltétlenül rosszra magyarázni az arc kifejezését. Miután Eugene elment, a kárbeslő felkereste a szállodai detektívet, akivel már igen jó viszonyban volt. – Heard? – kérdezte a nagy darab szögletes arcú férfi. – Igen, a múlt este jelentkezett be. Máskor is itt töltött már egy-egy éjszakát, de most úgy néz ki, hogy tovább szándékozik maradni. Egész csomó bőröndöt vitetett fel a szobájába, de a portásnak azt mondta, hogy még vár egy-két táskát. Jeff kiment a parkolóba kocsijához, és közben azon töprengett vajon hogyan tudta Hazel szétválasztani a hört házas párt. Mert hogy az ő keze van a dologba, a felől nem volt kétsége. Üldögél a takarós kis polgári otthonába, és szövegeti a hálóit. Nem, ez a hasonlat nem jó. A pók ronda állat. Jeff nem ismerte eléggé az állatvilágot, hogy megfelelően hasonló rovar találjon. Így aztán előbb valami drága, kőszerű madárra gondolt, amely csillogó szárnyaival halálthoz a környezetére, és végül a Loreleinél kötött ki. De azt a hasonlatot se találta megfelelőnek. Elvigyorodott és bejutott a kocsiába. Megint egy kicsit távolabb állt meg Eszterházától, házától, és a hátralévő utat gyalog tette meg. Rápillantott hérzől házára is. Az ablakokon le voltak húzva a Eszter azonban már égfelkelt, és épp a nappaliva porszívózott. Bizonyára minden nap hétkor kell, gondolta Zsef. Bekapja magányos reggelijét, és már is neki esik a házi munkának, mintha csak egy hadsereg után kéne takarítania. A megszokás rabja, és ezen már nem is tud változtatni. Bár abba kellett hagyni a munkáját, Eszter lelkesen fogadta Jeffet és visszarakta az egyik székbe a diványpárnát, hogy kényelmesen üljön. – Ez igen! – kiáltott fel. – Ki korán kell, aranyat lel, igaz? Jeff kisé ellenszenvesnek találta jó kedvét, de azért nyájasan mosolygott. – Megint itt vagyok, Mrs. Only. Ne haragudjon, hogy a munkája kellős közepén zavarom. – Ugyan, hogy zavar! – nyugtatta meg Eszter. És Jeff hit neki. Ezt az asszony semmi se zavarja, ha Hézörről van szó. Jókorán neki láttam, folytatta az asszony. Nem úgy, mint a sógornőm, aki délig fekszik, amióta nem kell reggelit készítenie az öcsémnek. Én is egyedül élek, de azért időben elvégzem a házi munkát. Ön simította le a kötényét. A kárbecslő elismerően bólintott. Nagyon helyes, mondta. Nem is akarom feltartani, csak azért ugrottam be, hogy megkérdezzem, nincs e véletlenül kulcsa az öcsen nyaralójához. Hangja egészen tárgyalagos volt, útközben úgy döntött, hogy semmi értelme a köntörfalazásnak. Viszolli is átlát rajta. Eszternek kidüllett a szeme. Hogy ne? Hogy ne van kulcsom? Ő, persze, nem tud róla. Gunyos harc kifejezéssel Hézelháza felé intett a fejével. Ralph hagyta nálam még a tavasszal, hogy adjam oda a vízvezetékszerelőnek. Az illető sohasem jelentkezett, tudja, milyenek a vízvezetékszerelők, és Ralph nem kérte vissza a kulcsot, így azután magamnál tartottam. Gondoltam, hogy ő is így akarja. E nem tekinti tolakodásnak, a kölcsön kérem a kulcsot, hogy körülnézhessek a nyaralóba. lóba? Jeff lehalkította a hangját, mint egy assugalva, hogy a dolog persze köztük marad. Hát mondta Eszter, és megvakarta az állát. Ez azért nem kis felelősség. Mire számít, mit fogod találni? Mi a csodát találhatna? Fogálmam sincs róla, mizsizolni, mondta Jeff főszintén. Hát, mondta Eszter, azt hiszem, magának odaadhatom. Persze csak, ha megígéri, hogy mindent pontosan ugyanúgy hagy, ahogy van. Ezt megígérem. Eszter kiment, és a kulcsal tért vissza. A hátsó ajtót nyitja. Mondta. Jeff bólintott és zsebre tette a kulcsot. Igazán hálás vagyok a bizalmája. Remélem nem fogok csalódni, felelte ezt el csípősem. Jeff nem vette el a kabátját, csak a kalapját kellett fognia, és már indult is a hal felé. Mrs. szólni megragadta a karját. Mit gondol? Mit művelt a sógornőm? Nem tudom, felelt Jeff, de ezúttal már nem olyan őszintén, mint az előbb. Az este egy férfivel szórakozott, folytatta Eszter olyan izgatottan, mint meg se hallotta Jeff szavát. Átmentem hozzá, hogy kölcsönkérjem a pumpát, és együtt vacsoráztak a lehető legintémebb hangulatban. A férfit Hartnek hívják. Magas, fekete, jóképű ember. Soha sem hallottam, hogy említették volna a nevét, se Hazeltől, se az öcsémtől, de úgy jutott a konyhába, mintha már évek óta ismerné a sógornőmet. És szorította meg Jeff karját Eszter. Órákig nála maradt. Egészen éjfélig. Eszter magasabb volt, mint Jeff, mikor a férfi felnézett rá, látta, hogy a szeme ízik a hézül iránti gyűlölettől. És szegény Ralph még csak ki sem hűlt a sírjában. Jeff kényelmetlenül érezte magát. Ne izgassa fel magát emiatt, Mrs. Stanley. valószínűleg régi barátjuk az az ember. De hát higgy el, hogy sohasem hallottam tőlük a nevét. Jeff vállat vont, és Eszter ebből azt olvasta ki, hogy kételkedik, vagy nem hiszi a dolgot. Ezért idegesen, nyomatékosan folytatta. Ez a Mr. Hart soha nem írt, vagy virágot sem küldött rá a sírjára. Listám van azokról, akik küldtek. És ha úgy tervezte, hogy ezen a héten jön föl, akkor miért nem jelezte legalább egy lapon. Minden reggel megnézem a postájukat, soha semmi se jött tőle. Tudom, mert kulcsom van a levélládájukhoz. Mostanában csak számlák jönnek, illetve néhány nappal ezelőtt egy könyvtári felszólítás, hogy a Chevrolet című könyv kölcsönzési ideje lejárt. De emiatt már többször is írtak a sógornőmnek. Vagyis ha kíváncsi a véleményemre, őszintén megmondhatom, hogy nagyon különösnek találom a dolgot. Nagyon különösnek. Jeff egyik kezéből a másikba tette a nyaroló kulcsát. Ez a hőr telefonálhatott is. Meg az is lehet, hogy... Csak itt járt a városba és benézett Mrs. Clementhez. Felelte és határozott léptekkel elindult az ajtó felé. Én nem idegeskednék ilyesmi miatt, Mrs. Only. Köszönöm a kulcsot, hamarosan visszahozom. Eszter kikísérte a halba. Látszott az arcán, hogy türelmetlen, és hogy megveti Jeffet az ostrobasága miatt. Jeff ökölbe szorította a kezén a kulcsot, nehogy Eszternek eszébe jusson visszavenni tőle, miután látja, hogy rá nem számíthat. Az utolsó pillanatban meggondolta magát. Akárhogy is, Eszter hasznos szövetségesnek bizonyult, megérdemel pár jó szót. Felejts el a dolgot, Mrs. Only, nem sokára mindenre fény derül. sokkal hamarabb, mint gondolná. De Eszter további izgatott kérdéseire már nem válaszolt, csak mosolygott, a fejét rázta és kihátrált a verandára, arra kérve az asszonyt, hogy legyen még egy kis ideig türelemmel. Ezzel már visszanyerte Eszter bizalmát, aki elégedetten ment vissza porszívózni. Jeff egyenesen a Véni könyvtárba hajtott, és ott a Chevrolet című könyvet kérte. A könyvtárosnő kikereste a katalógus cédulát és a homlokát ráncolva tért vissza Jeffhez. Van belőle egy példányunk, mondta, de kikölcsönöztük, és úgy látszik nem is kapjuk egy hamar vissza. Még júliusba vették ki. óhagyja, hogy előjegyezzek a -e nevére? Köszönöm, nem? Azt hiszem okosabb, ha utána nézek valahol máshol, ha az önök példánát július óta még nem kapták vissza. Jeff barátságos, együttérző hangon beszélt. Lehetetlenek tudnak lenni egyes emberek, ha könyvekről van szó, igaz? De még milyen lehetetlenek? Tört ki a könyvtáros nőből az ideges nevetés. Most, hogy megnéztem a kartont, láttam, hogy a nő, akinél van, szinte sohasem vesz ki könyvet, de ha kivesz, nincs benne köszönet. Jeff bólintott. Hát igen, így van ez. Amikor újra a kormánykerék mögött ült, néhány percig a Sevrolet című könyvön töprengett. Mi a fenének kellhetett hézülnek az a könyv? Végül is megtalálta az érzése szerint egyedül lehetséges magyarázatot. Az asszony már júliusban elhatározza, hogy elteszi lábalól a férjét, és balesetnek tünteti fel a dolgot. De ehhez tudnia kellett valamit a motorokról. Jeff ismételten megvizsgálta ezt a következtetését, és kielőgítőnek találta. Az biztos, hogy Hézzel Clement nem azért vette ki a könyvet a könyvtárból, mert hirtelen érdekelni kezdte a kocsijuk szerkezete, és nem is azért, mert elhatározta, hogy ezen túl saját maga fogja megjavítani a kocsiját. Jeffben annak a lehetőségnek a gondolata is felmerült, hogy Ralph Clement kérte meg a feleségét, hogy vegye ki számára a könyvtárból ezt a könyvet, de a későbbi fejlemények ismeretében elvetette ezt a lehetőséget. A kárbecslő lejjebb csúszott az ülésem, cigarettára gyújtott és megpróbálta elképzelni, hogy ő Hézel Clement, egy nem kívánt férjel a nyakán, akit ő szeretne megszabadulni. Először is kitörölte az agyából azt a szinte lexikális ismeretanyagot, amelyet a halálos balesetekkel kapcsolatban szerzett. Ő most Hézel, aki ölni akar és a gyilkosság bizonyos módját keresik. Egy autó baleset megfelelne, de sajnos egyáltalán nem ért a motorokhoz. Erre kiveszi a könyvtárból azt a könyvet, amelyről hamarosan kiderül, hogy nem felel meg a céljának. A könyvtáros nő azt mondta, hogy Hézzel szinte sem járt a könyvtárban. Azt jelenti ez, hogy ezzel a könyvvel fel is hagyott a balesetek területén való további kutatással. És a röngszállító úttal kapcsolatos ötlet minden előzetes kutatás nélkül pattant ki az agyából. Jeff a kormányon dobolt az ujjaival. Nem, a dolog nem ilyen egyszerű. Jeff újra elképzelte, hogy ő hézzel, nyárban és szeretne valamit megtudni a balesetekről. Ha a férjének egy baleset alkalmával kell meghalnia, akkor alig ha a véni könyvtárból kivett könyv alapján próbálja előidézni a balesetet, ahol kartont vezetnek róla. Eszter adott Jeffnek még az első alkalommal egy kitűnő fényképet hézőrről, annélkül, hogy cserébe bármit kérdezett volna. Jeff elindult Mokvány felé, és még 12 óra előtt belépett a Palmeri Városi Könyvtárba. Az olvasóteremben feltűnően sok újságokba és képes lapokba mélyedt, főként idősebb emberült, de a kölcsőző pútnál nem volt senki, csak a könyvtáros nő. Parancsol! kérdezte a fiatal nő azzal, a, türelmes udvariassággal, amely vagy vele született tulajdonsága minden könyvtáros nőnek, vagy pedig a gyakorlat során alakul ki bennük. Jeff azonnal a tárgyat ért. Jeff DiMarco vagyok, kárbecslő az állami biztosító társaságnál. Elővette az igazolványát. A fiatal nő alaposan megnézte, majd kíváncsi tekintettel visszaadta. Egy halott biztosítása ügyében folytatok vizsgálatot, amely persze még az életében kötöttek nálunk folytatta Jeff, kényelmesen rákönyökölve a pultra, és kedvesen mosolygott. Arra szeretném kérni, hogy legyen a segítségemre egy azonosításba, feltéve, ha elég régóta dolgozik itt. Nyolc éve dolgozom itt. Igazán? Jeff megcsóválta a fejét, ránézett a fiatal nőre, de végül is nem mondta ki a szellemességet, ami a nyelvére tolult, hogy nyolc évvel ezelőtt alig, ha nem, még babakocsit tologatott a könyvtárosnő. Látta, hogy a komoly, értelmes arcra most nem tudna ilyesmivel mosolcsalni. csalni. Így azután nem mondott semmit, csak a fejét csóválta, és elővette Hézol fényképét a borítékból, amelybe ezt beletette. Látta már ezt az asszonyt? kérdezte, és átnyújtotta a pút felett a képet. Nem járt itt véletlenül a nyár folyamán? A könyvtárosnő elvette a fényképet, és hosszasan nézegette. Aztán egyszerre csak felragyogott az arca. Természeténél fogva őrült ha segítségére lehet valakinek. De igen, járt itt egyszer a nyáron. Fehér ruha és kalap volt rajta. Meg is jegyeztem magamba, hogy milyen szép. Az bizony. Jeff ránézett a könyvtárosnő barna kardigányára és szoknyájára és a frizurájára, amelyet a legjobb szándékkal sem lehetett volna dicsérőbb jelzővel illetni, mint hogy rendezett. Újra felvetődött benne a kérdés már másodszor, hogy vajon miért hordanak a könyvtáros nök ilyen jelentéktelen ruhát, és miért nem próbálják meg kicsit szépíteni az arcukat. Biztosan a munkakörülmények miatt gondolta, és végignézett a szürke környezetem. Nem csoda, hogy emlékszik Mrs. Clementre. Magoknál dolgozik? A fiatal nő kérdése kizökkentette Jeffet az elmélkedéséből. Nem, miből gondolja, hogy nálunk dolgozik? Hát... Ő is azt mondta, hogy egy biztosító társaságnál dolgozik, meg azt is, hogy baleseti statisztikákat készít. Azért jött be, hogy hát ha találnálunk valami felhasználható kézi könyvet. Értem. És tudott neki adni valamit? Érdeklődött Jeff. A könyvtáros nő enyhe mosolyjal megrázta a fejét. Nem, semmit. Ez nagyon kis könyvtár. Tulajdonképpen eléggé... – Szóval eléggé különösnek is találtam a kérdését, hiszen a biztosító társaságoknak nagyon gazdag saját könyvtáruk van. – Az igaz? – helyes el, Jeff. Gondolom, ennyi idő után már nem emlékszik a höl nevére. Vagy talán mégis? – Nem mondta meg, nem is volt rá szükség, hiszen nem kölcsönzött ki könyvet. – De abban biztos vagyok, hogy nem Palmerben lakik. Csak akkor egyszer járt itt. – Nem sokat segítettem az azonosításban, igaz? Minden apróság segít, biztosította Jeff, és meg megszerúzát vett elő a zsebéből. Megadná nekem a nevét és a címét. Iszteli Whiteman, Palmer, Prince Street 25. Miss vagy Mrs.? Miss, felelte szinte tegetőzve a könyvtárosnő. Hát, nagyon köszönöm, Miss Whiteman. Jeff eltette a noteszét, és fogta a kalapját. De meghalt az a nő? Az ő halálával kapcsolatban nyomoz? A könyvtárosnél kissé előrehajolt arcán a szemtelen kifejezést felváltotta a természetes emberi kíváncsiság. Éppen ellenkezőleg, nagyon is él, és jól van, tájékoztatta Jeff egy udvarias felhajtással, és távozott, még mielőtt Mrs. Whiteman feltehette volna a kérdést. Ha ennyi mindent tud róla, hogy lehet, hogy a nevét nem tudja? Jeff egyáltalán nem örült a Hazel ellen szóló újabb bizonyítékoknak, Miközben megebédelt egy palmeri vendéglőbe, majd a tó felé hajtott, feltette magának a kérdést, hogy vajon miért is vállalt magára elféle munkát. Nem túlságosan kellemes dolog azon fáradozni, hogy a gyönyörű Mrs. klementet bíróság elé állítsa. Az az én bajom, gondoltam, hogy átkazott túl szentimentális vagyok. Persze, a latin vér miatt. De az is lehet, hogy lélekbe kis cserkésznek érzem magam. Szeretem azt hinni, hogy az emberek jók és közben azt kell rájuk bizonyítanom, hogy valójában rosszak. A novemberi vidék egyhangú barna színei között a makványtó kékesen csillogott a felhőtlen ég alatt. Egy csapat vadkacsán kívül nyoma sem volt a felszínen más élőlinnek, amikor Jeff kiszállt a kocsiából a röngszállító útnál. A veszélyt jelző tábla túl magasan volt a fán ahhoz, hogy alaposabban szemügyre vehesse. Körülnézett hátha talál valami követ vagy fatönköt, amire ráállhatna, de hiába keresgélt. Tovább hajtott a nyaralóhoz. A tölgyes ház ugyanolyan kihaltnak tűnt, mint múltkor. Jeff felkapta a fáskamrába lévő csomagoló ládát és visszahajtott vele a röngszállító úthoz. A ládát a fa állította, de mikor ráállt, inogni és recsegni kezdett a súlyától. Belekapaszkodott az egyik ágba, hogy ne csak a ládára nehezedjem, és ebben a helyzetbe vette alaposan szemügyre a táblát, a deszkál lévő kis repedést, az elgörbült szög fejét, és a közvetlenül föléje bevert másik szöget. Jeff Rosszallon csóválta a fejét a McQuiney rendőrség módszerei miatt, mikor lelépett a ládáról. Egyik rendőr se vette magának a fáradtságot, hogy alaposan megnézze a táblát, mint ő. A tábla a helyén volt, és ezt egyszerűen tudomásul vették. Mielőtt betette volna a csomagolóládát a kocsiába, alaposan szeműzre vette, és felfigyelt rajta négy üres szög helyre. Aha, dünnyögte. Amikor a kocsi bejárót jelző tölgyesház feliratú táblát is szeműzre vette, látta, hogy az abba bevert háromszög pontosan olyan, mint a csomagolóláda szögei. Leszállt a ládáról, hátrább a fától, és elgondolkozva nézte a táblát. Semmiképpen sem tudja bizonyítani, hogy ezek a szögek a csomagoló ládából való. De még ha tudná is, akkor se lenne semmi jelentősége. Ki tudja megmondani, melyik napon verték őket a táblába? És még ha valaki még erre is képes volna felelni, hézzel egyszerűen azt állítaná, hogy csintalan kölykök leszették a táblát, és ő kénytelen volt újra felszögezni. Ennek ellenére nem vette ki a csomagoló ládát a kocsiból, amikor leállt a mögött, hanem úgy döntött, hogy elviszi magával. A többi bizonyítékkal együtt ez is érhet valamit. De a legfőbb bizonyíték hézzel ellen csak is a röngszállító útnál lévő vészjelző tábla lehet. Ezt kell bizonyítania valahogy. A kutatást az emeleten kezdte. A frissen festett falak, a frissen mázolt ajtó és ablakkeretek, az újonnan gyalult és lakkozott parkettam mind azt bizonyították, hogy Ralph Clement sokat dolgozott a nyáron ebben a nyaralóban. Jeffet égtelen harag fogta elhéző ellen, mikor elképzelte, hogyan dolgozott boldogan a férje, hogyan tervezgette, hogy mit kellene még szépíteni a házon, és hogyan beszélte meg az asszonynal a terveit. Jövőre ezt meg ezt kell megcsinálnom, mondogatta bizonyára. Vajon mit válaszolt ilyenkor Hézel Clement, aki már a gyilkos terved dédelgette magában, és tudta, hogy jövőre a férjéből már csak egy név marad, meg egy dátum, amelyet a fejfájára vésnek. Valószínűleg a férjére emelte azt a szép kék szemét, és ezt mondta, ó drágám, ez igazán remek ötlet. Legalábbis Jeff remélte, hogy Hézel megtűzdelte egy-két drágámmal a válaszait, vagyis, hogy a megboldogult Ralph Clement kapott még néhány teljes szót, mielőtt meggyilkolták volna. A kárbecslő átkutatott minden helyiséget, de csak egy kalapácsot talált a konyha szekrény egyik fiókjába. Néhány üvegnek látszó szemcse csillant meg a kalapács fején. Jeff gondosan belesöpörte őket egy borítékba. Semmi kétsége nem volt a felül, hogy ezek még azok az üvegszilánkok, amelyeket a favágó tönkön talált, egy és ugyanazon üvegmaradványai, maradványai méghozzá azért, amelynek a letört nyakát a bozótba megtalálta. Határozottan eldönteni a rendőrség feladata lesz. A fáskamrába rábukkanta a hőn állított bizonyítékra, és csak szomorúan mosolyogni tudott azon, hogy milyen sokáig elkerülte a figyelmét. Miközben visszahajtott vénbe, gondolatban összerakta az egész történetet. Azaz még nem az egészet, javította ki önmagát. Az ügy kezdetéről, amikor Hézzel elhatározta, hogy végez a férjével, még nem tudott semmit. És arról sem, hogy Eugene Hurtnek mennyire volt része a gyilkosságban. De ezek már csak apró részletek. Nyugodtan a rendőrségre hagyhatja a felderítésüket. A rendőrség. Ideje, hogy tájékoztassa őket. Jeff sóhajtott egyet. Aztán megint csak sóhajtott egyet, mert eszébe jutott az igazgatója, aki Bostonban az Ernie Woodruff-ot terhelő bizonyítékokat várja, amelyekből nem lesz semmi. A 25 ezer dolláros biztosítási díj plusz az ő nem szerint kiadásainak költsége, plusz az ő fizetése a nyomozás ideje alatt mind a biztosító társaságot fogja terhelni. Jeffnek eszébe jutott, hogy a főnökének írt jelentésébe csak mellé tudta elködösíteni, hogy a nyomozás iránya döntően és véglegesen elkanyarodott Ernie woodruff -tól. Persze, az eset így is kitűnő reklám lesz a biztosító társaságnak, ezen kívül valószínűleg azt is eléri, hogy azok az ügyfeleik, akik valami disznóságon törik a fejüket, ezen túl kétszer is meggondolják, hogy érdemese tervüket megvalósítaniuk. Végül is, Noha az igazgatót ez a legcsekkiebb mértékbe se fogja érdekelni, az igazságszolgáltatást segíti. Az egyre sötétedő utcákon Mrs. Only házához hajtott. A csöngetésre nem nyitottak ajtót, sehol sem égett a villany a házban. Jeff bedobta a nyaraló kulcsát a levérésem, és nagy kő esett le a szívéről, hogy ezúttal megúszta a faggatást és a kitörő válaszok kínos perceit. Már is mehetett vissza a kocsijához. Hazel hálószobájában, a ház egyik homlokzati sarokszobájában égett a villag. A többi ablak sötét volt. Jeff beült a kormánykerék mögé, és várt, bár nem tudta, hogy mire. Hazel elmegy valahova, valószínűleg azért, hogy Eugene Hurd-del találkozzék. Mi érteme volna utána menni a Vörös Malomba, vagy valami más lebújba? Már minden bizonyítékot megszerzett, amit csak remélt. Élvezze csak Hazel hurd elését, amíg lehet amíg ő jelentést nem tesz a rendőrségnek, hogy ezután visszamenjen Bosztonba, és minél hamarabb elfelejtse a romlottságnak ezt a szépséges, megtestesülését. Csak ült, és fanyarul ezt gondolta. A lepke meg a láng. A hálószoba abraka hirtelen kicsapódott, és a mögötte lévő világosságban kirajzolódott hézelszillületje. Nagy lendülettel kidobott valamit, majd becsapta az ablakot. A kárbecslő önkéntelen mozdulattal ki akart szállni a kocsiából, de aztán meggondolta magát. Semmi remény, hogy ebben a sötétben megtalálja azt a valamit. Semmi értelme sem lenne a keresgélésnek. Különben se lehet fontos az a valami. Hézől nyilván nem egy aláért vallomást hajított ki az ablakon. Cigarettára gyújtott, és azon töprengett, hogy vajon mit dobhatott ki Hézel, és vajon mire gondolhatott egyedül abban az üres házban. Bizonyos, hogy van a szobába szemétkosár. A kicsapott ablak, a lendületes mozdulat nem kis idegességre van. Talán fél, már érzi maga körül a börtön rácsait. Vagy talán... Jeff posztosan morgott egyet, már megint a képzelete. Hézzel valószínűleg tökéletes biztonságban érzi magát. Valószínűleg még dudógat is magában úgy készül a szeretőjével való találkára. Valószínűleg annyira amorális, hogy eszébe sem jutott a meggyilkolt férje. A fésőjéből szedhette ki a haját, az dobta ki. Fennül a szobájába, fésülgeti hőr gyönyörűségére azt a fényes haját. Fésülgeti a haját. Fésülgeti a nem is tudom milyen haját. Van valami vers, vagy dal is erről. Valaki ül valahol, és fésülgeti a hosszú, hosszú barna haját. Nem, nem így van. Meg mindig a versort próbálta felidézni magában, amikor hézöl hálászobájában kialudt a villany. Jeff követni tudta az asszony útját. Először a halban gyulladt ki, majd aludt el a villany, aztán a konyhában, aztán hallotta, hogy becsapódik a hátsó ajtó, és már meg is látta hézölt, ahogy a garás felé siet. A vörös malomban Jeff a lehető legtávolabb ült le eugene és Hézöltől. Bármilyen kecsegtetőnek tűnt is, hogy esetleg kihallgathatja a beszélgetésüket, túlságosan kockázatos lett volna a mellettük lévő boxot választania. Beletemetkezett egy újságba, és rendelt valami ennivalót, csak azért, hogy feltűnésnek eltsem. Evés közben végre sikerült előkotorni a feledés homájából azt a bizonyos idézetet. Az Itt. utonállóból volt. Csak hogy Bess, a fekete szemű Bess, a földes úr lánya nem fésülködött, hanem egy sötét vörös szalagot kötött a hosszú fekete hajába.